Відповідаючи, мовив до нього Ахіл прутконогий. Телемоніде еанте, керманичу люду божистий. Все тут, здається мені, цілком від душі, говорив ти. Та розривається серце від гніву, Лише згадаю, як сина Трея зневажив мене. Перед військом Аргеїв, так наче був би я зайда якийсь, чи приблуда нікчемний. Отже, вертайтесь назад і звістіть йому відповідь от що. Я не раніше про участь у битві по мислю кривавій, ніж син Пріама великого розумом Гектор Божистий. До кораблів мірмідонських – і наших наметів підійде, та поубиває аргеїв і знищить вогнем кораблі їх. Перед наметом моїм і чорним човном, сподіваюсь, Гектор од бою, хоч як, його хтів би утриматись мусить. Так він промовив, і кожен з дводонного келиха, зливши, в жертву богам, пішов. До човнів на чолі з одісеєм. Товаришам тоді зразу Патрокул наказав із служницям Феніксу постіль вигідну, Вше три постеліть якнайшвидше. Постіль, як він наказав, Постелили слухняно служниці, руном який килими І тонкотканні льняні простирадла. Ліг на тім ложі старий Дожидать на Еос богосвітлу. світлу. Сам же Ахіл в глиб намету місткого пішов спочивати. Поруч із ним приведена з Лесбосу жінка лежала, форбан та юна дочка, Діомеда, ставна й краснолиця, проти Патрокл спочивав, Біля нього лежала Іфіда, діва струнка, що йому Ахіл дарував богосвітлий, скірос узявши стрімкий, Владаря Енієя оселю. Щойно вернулися ті до наметів державця Атріда, келихи злотні піднявши їх стріли синове Ахеїв, і почали один перед одним розпитувати пильно. Перший питати почав володар мужів Агамемнон. Що ж, розкажи одісею, прославлений гордість Ахею. Хоче він згубний вогонь від наших човнів одвернути? Чи відмовляється і гнів йому й досі ще сповнює груди?